שמעו נא בני ימיני, גם לכולכם ייתן בן ישי שדות וחרמים, לכולכם ישים שרי אלפים ושרי מאות. כי קשרתם כולכם עליי, ואין גולה את אוזני בכרות בני עם בן ישי, ואין חולה מכם עליי, וגולה את אוזני.